Margolari, argazkilari edo bideogile desberdinen erakusketak izanen dira Bayonako Liburutegi eta Galeria Desberdinetan. Mintzaldi edo ikusgarri desberdinak ere, baina denak Bayonako biziari lotuak eta elkarte edo gune desberdinekin antolatuak. Azenda hogeita bat programaren baitan adibidez, arrisku klimatikoetaz Mintzaldia, Gren de Libert elkartearekin, hasi landaketa, musikarien laguntzaz, arte eskolako aurren erakusketa edo beste. Festival Geo Poetikoa dela, esplikatzen, dugu Julen Asari etiopikoen antolatzaileetan denak Bai gainera hori izena eta hori da gure gure sedea fisurat geu poetikoa hori garatzea Gana, Baita kultura edo Ikitalzi horriaak era maitzea, nun ez diren baitezpada uh, normalki egiten, eta beraz egia da hiria uh, pixkaat piitzarazten duela etsopiko hoietan. Baan uh, etsopiko hoietan baan baita ere guurtean uh, zehar, eta pentxaketako dira joitzapenak uh, eta ejan bezala beti lan egiten duen, txatzen gira asmatzea, zer izatea helden berri, iri, maite dugun hiri hortan Eta keinu berezi bat eginen diote sagarren denbora pastoralari, Bilbon eman ondoan hango bi elkarte komitatu mitatu dituzte, emeretzigarren mendean Bilbo eta Baionako industriak lotuak zirela erakusteko julenasiari. Bilbon bat ziren industria eta mehategiak baita ere, Eta aipatu dituzu, gune industrialak nola aldatuak ziren kultura gune gisa. Adibidez, eskualdun jauregia bilbon, hori da zinaz gauza animalekoa. Ibiugaldek aipatzen zuen bai honako etugiren eskuinaldea. Dena oraindik egitekotan eta... da eta hitza zogaiten da, baina inkusiko. Hain <laughs> hitzahar txigitzen duten, baina izburiz kultura garantzetsua esan endela aldo hortan. Beraz Bayonako esker aldearen historiak emanetan sartuza eskuin aldearen berrikuntza kultura Bilboko industriagune parte handi bat kulturgune bilakatu dute eta Baionan Asmobera Luke beraz herriko etsak industriagunea kulturgune bilakatzeko azpimarratzeko azkenik hitzordu nagusien artean ostiralean Leengo Itxas aferen egoitzan izanen dela kontzertu bat lehen aldikotz preseski industriagune bat kulturgune bilakatuz eta larun batean aliz Baionako antzokian Ruper Ordorikaren kontzertua